Második. A gyászos menetet Lackfi István vezette, végig szorosan Lajos király oldalán haladva. A nagybajuszú, zömök zömögharcos az egyik legrégibb hűembere volt a birodalomnak. Már jelenlegi úr a fogantatásakor is évek óta az Anzsóház oldalán küzdött. Apró gyalogkompánia kis senki kapitányaként kezdte, és a halott csákmáté területeiért indított hadjárat során került Anzsú látóterébe. A jó emlékezetű király bőkezűségének, és persze önnön becsvágyának szorgos törtetésének köszönhetően olyan gyorsan emelkedett a ranglétrán, mint csak kevesen. Széke is lett, majd udvari lovászpester, és az első ötven lovagtestvér egyike, amikor Károly király Visegrádon megalapította a Szent György lovagrendet. Hadvezérként egyik háborúból nyargalt a másikba, egymás után fáradhatatlanul. Ment a tatárok ellen, majdnem otthagyta a fogát az osztrák hercegekkel, aztán a havasalföldi oláokkal vívott küzdelemben. De Érdemeiért sosem felették el bőségesen megjutalmazni. Várakat és falvakat kapott, adókat és vámokat szedhetett be, hűségében pedig soha egy pillanatra sem ingott meg. Ő volt Magyarország fehér sárkánya. A legidősebb, a Hermány nembéli lack nyolc fia közül, és bizonnyal a legtehetségesebb is. Öccsei jól sejtették, részben az ő szorgalmának köszönhetik a maguk sikereit is, bár való igaz, mint tudták világéletükben melyik végén kell megfogni a munkát. Anzsú Károly halála után, Lajos uralmának kezdetén, a fehér sárkány már az udvari tisztviselők közül is kinőtte magát. Országos főméltóság lett, erdélyi vajda, stagja a királyi tanácsnak. Mindazonáltal ugyanolyan egyszerű embernek tartotta magát ekkoriban is, mint harminc évvel korábban, amikor először vonult hadba a liliomos lobogó alatt. Nem kívánt mást, mint tehetsége és tudása révén gyarapítani a vagyonát és a családját. Öt fiút és egy leányt nemzett két feleségnek, s negyvenedik évén túl is úgy érezte, sok van még benne, amit nem mutatott meg a világnak. Néhány évvel korábban lábát törte a litvániai hadjáratban, de hamar felgyógyult, mint minden sebesüléséből, és fegyverrel sem lehetett volna visszatartani attól, hogy részt vegyen nápoly meghódításában. Ott azonban olyasmit látott, mint még soha életében. Korábban azt hitte, mindenféle poklot megjárt már. Erről a sötét bugyorról azonban eladdig sejtelmesen volt. Sokáig szolgáltad atyámat. Fordult hozzá a huszonkét esztendős, mindig éber és vadul elszánt Lajos király, aki most Aggasztóan fáradtnak tűnt. Úgy érezte, mondania kell valamit. Hosszú esztendőkön át voltál a lovászmestere. Mit gondolsz? Meddig bírják még a hátasok? Lackvél felé fordította piszkos, gyűrött ábrázatát, lassan és kisé értetlenül, mintha éppen egy álomból eszmélne. A szeme vörös volt a kialvatlanságtól, lekonyoló bajusza, mint két őszes fekete agyar. Lajos arra gondolt, hogy a vajda valójában nem is ember, hanem valamiféle ősi szörnyeteg. Félig bika, félig valami más, amit a pogány vallások eltörlésével a keresztény ember már rég elfeledett. Így legalább érthető lenne Miért nem tudja senki elpusztítani, holott emberöltő ideje forog a legvéresebb harcmezőkön? Sötétedésig átkelünk a dráván felség, dörmögte a férfi kiszáradtolokkal. Ott majd tábort verünk, és pirkadatig lesz idő pihenni. Jó lovak ezek, uram király! Elviszek minket, segesre. Egy kis szerencsével ott majd mindet lecserélhetjük pihent hátasokra. Anyám vajon megkapta az üzenetet? Bizonyosan. És mi van, ha mégsem? Mi van, ha a futár, akit küldtem? lackvi félszemmel hátrasandított csöndben poroszkáló katonáira, aztán lehalkította a hangját úgy felett. Jelét sem láttuk, hogy a korság elérte volna a királyságot. Akkor pedig a futárnak is épségben meg kellett érkeznie. Erzsébet királyni várni fog minket. Tennünk kell valamit, lacfi, mondta a király, hangjában folytott indulattal. Úgy érzem magam, akár valami aljasul lopakodó tolvaj. Nem vagy tolvaj, felség, aljas pedig még annyira sem. Igyekezett a lelkére beszélni a vajda. Király vagy. Mindannyiunk királya, s mint ilyen nem kelthet spánikot pánikot faluról városra lovagolva. Továbbra is arra kérlek, hogy halkass rám. Elébb el Budára, s józanul átgondolnunk a teendőket. És utána? Azt még nem tudom, vallotta be a másik. Abban viszont bizonyos vagyok, ha telekürtöltük volna az egész tengermeléket azzal, ami nápolyban történt, akkor hígagyú, bolond fecsegőnek nézték volna a saját királyukat, fejezte be helyette Lajos. Aki eszét vesztette a magasított a háborúban. Ez többet ártott volna, mint amennyit használna, vélte a fehér sárkány. Egyelőre a gyors, Csöndes hazatérés a legjobb, amit tehetünk. Tudom jól, mondta a király. A szégyen hérzetemen attól még nem segít. Az enyém sem, sóhajtott lackvi Hát így néz ki egy büszke ember. A vajda kisé elszámolta magát, mivel egyre lassabban haladtak. Jócskán napszálta után érték el a drávát, az átkelést azonban nem akarták másnapra halasztani. Rég rájuk szakadt hát a sötét éjszaka, mire lenyergelhették a fáradt lovakat. A hátasok hálásan ittak a folyóból, és falánkar harapták a partmenti dúsfüvet. Lackfé néhány embere egyedül a királynak vert fel egy kisebb sátrat, mindenki más a ragyogó koranyári csillagtakaró alatt heveredett el. Annyi erejük sem maradt, hogy tüzet rakjanak. Maradék szárított húst, kemény sós lepényt rágtak, amit a folyóvizével öblítettek le. Aztán már horkoltak is, akárha leütötték volna őket. Még nem is pittyballott, amikor Rajos előbújt a sátrából. Liderces álmok gyötörték, és fáradtabbnak érezte magát, mint amikor éjfél tájt nyugovóra tért. Az erdei vajdát a vízparton lelte. Láton, te sem tudsz aludni, szólította meg családja régi hívét. Bár csak valahogy kiüríthetném a fejem. Folyvást Duradzói károt látom, meg azokat a holtakat. Hallom, ahogy hörögnek. Hiába jöttünk a nápolyból, itt vannak velem. A fohász sem segít semmit. Gondolkodtam egy keveset, szólt a zömöklovag. Budára érve szélne keresztjük a fiakat, hogy azonnal tegyék meg az otthoni óvintézkedéseket. A kapitányai maradnak, ők és én leszünk a tanúk arra, hogy amit elmondasz, az nem valamiféle téboly a -e képzelgés, hanem a legtisztább igazság. Futárok útján haladéktalanul összehívjuk a főnemeseket és az egyházi méltóságukat, hogy zárt ajtók mögött velük a tényeket. Amíg viszont mindenki meg nem érkezik Budára, nem szabad pánikot kelteni, teszek róla, hogy addig az embereimnek se járjon el a szájuk. Persze csak akkor toldotta meg végül óvatosan, ha mindebbe felséged is beleegyezik. Lajos megkönnyebbülten bólintott. Kezdte elhinni, hogy nem lesz semmi baj, és együtt uralni tudják a helyzetet. Elvégre a partra szállásuk óta valóban nem mutatkozott jele annak, hogy a magyar királyságban is bekövetkezhetne az, ami Dévitáliában történt. Ha pedig még a tengerben lékre sem jut el, akkor Budán igazán minden a legnagyobb rendben lesz.